Aintzineko astelenin zabaltu da Sibikota aurkztzainetxia. osoan osuan aurkztzainetxe bakaradanun aurkztzainak beti uskaza egian. Eta badu argakasta, Asteen kurtsen deia sazpi haur ebelitameikia. Sibikotan aurkztzain den lusi agar gaxai. Sazpi eta Astelehenetik ostialilat, ota sazpi haur bena sumait hoxatuk egin, beste sumait lau egun, sumait bi egun. Horek hor diga difentzia egiten. Ota familiako rohkuntatuz zazpi haur. Egun kal, bat egun edo bozt, bementu. Justoki haurtzain bako txak aldian, hiu haurren zaintzeko zuzena dianez, guano badalekun sibukotan. Haudela dagun urtin haurtzainiek lau haurren zaintzeko dreta dukie. Eta bakantzetan ebai haurren entxikitzea proposatzen die. Ordutegiak zendien, lusia gargaxai. Ordin uenen aldetik, uh, haitatu jaigu goizan uh, zazkik etertetan zabaltzia eta gaian sejak etertan zehatzia. Hoi, eta gehu haurren abea egiten jaigu, uh, haurako sortzionetan hojabadia, bezortzik beno lehen zabaltuko jaigu. Bestalde, jakin soz biltze kampaina jurentu dela jundena aztebuian, eta ahrakasta handia ikendie. ukendie. Helbuia 2.000 euro biltzea bazen, lau mila beno habo emanek izan zaie, eta material hanitxe bai.